A vörös teherautó különös egyéniség. A vörös teherautó olyan, mint valami nagy birtokos. Két ember szolgálja, s körülöttük meg körülötte, ameddig a szemmel lát, a trópusi éjszaka, azon túl pedig a kapcsolatai, a visszhangja sok-sok ember életében. A vörös teherautó egy egész világnak ura és parancsolója. Csak egymás után uraim, dúdolja a motor csukott szájjal. A vörös teherautónak csizmája meg korbácsa is van, és embernyája vért meg könnyeket izzad. Gonosz egy bestia! A fene egye meg elaludtam bosszankodott Störmer. Na hát! Azonnal valami kis ostoba megbecsülésfélét érzett saját maga iránt. Ha arra gondolt, hogy majd egyszer elmeséli az egészet, senki se fogja elhinni. Egy könnyűnek látszó kanyar végén, éppen az emelkedő tetején hirtelen véget ért a betonút, de olyan hirtelen, hogy semmiféle jelből nem lehetett előre sejteni. Johnny a kormánykerék mellett kis sia, hogy el nem nézte. És bármi nagyszerű elhatározások éltek is benne arra nézve, hogy uralkodni fog önmagán, amikor megpillantotta a kerekek alá futó lyukakat, a gidres-gödrös talajt iszonyatosan beletaposott a fékbe. Gerard ránézett. Johnny állta a tekintetét. Elmosolyodott, és mentegetőző fintóra húzódott az arca. Jó jel! Störmer rögtön jobban érezte magát tőle. Egy ember, aki nevet mellette. Megnyugodott. Szerette, ha mindenki olyan, mint jó maga. Állj csak meg öregem, majd én átveszem a kormányt. Letelepettek az útszélén, ráültek a betonra, lábukat az úttest melletti talajra nyújtották, és falatozni kezdtek. A helyzet az, magyarázta ezt szájjal, hogy a srácok, akik szerették volna megkapni ezt a munkát, pontosan tudták volna, miről is van szó, nem szomorkodtak volna annyira, amiért nem sikerült nekik. Ugyan, ez csak a te képzeled, őrültek ezek ettől addig, a Bernádó öngyilkos lesz. Ugyan, nem mond. Az én kótomat akarta hozzá kölcsönkérni, kérni, képzelheted, hogy nem ugrottam be neki, hogy aztán a nyomozók megtalálják a holtestem mellett, a koltra mind bukik. Bizonyos vagy benne, hogy elszánta magát erre? Adtam neki öt dollárt, hogy vegye magának rajta kötelet, és megmagyaráztam neki, hogy aki felakasztja magát, az úgy hal meg, hogy közben még élvez is egyet. Szívtelen vagy, de most már én is értek valamit. Na hát, én mondom neked, sok mindent megér az ember. Mit? Engem is megvágott, hogy engedjem egyszer ingyen a Lindával. Úgy látszik, ez volt az utolsó kívánsága. Téfán kívül, és te beleegyeztél? Még szerencséje a szegény srácnak. Murisnak találtam a dolgot, kiadtam a cuccusnak az utasítást. fancsali képet vágott hozzá. Bepillantottak a híres úti előírásokba. Két órába került, míg megtettek 34 kilométert, az út legkönnyebb részét. Ilyen tempóval két északába is beletellik. A most következő útszakasz nagyon komisznak ígérkezett. A közvetlenül előttük álló 15 kilométeren tökéletesen járhatatlan volt az út, akkora lyukakkal, hogy egy normális felépítésű zsipnek minden rugója összetört volna rajta. Egyenként külön-külön kellett venni minden mélyedést, mindig első sebességben soha nem adni gázt, centiméterenként gördíteni át rajtuk a kerekeket, várni, hogyan billen át rajtuk egymás után mind a négy kerék. Az autót két szalagba vette közre az éjszaka. Gerard két kézzel fogta a kormányt. Most ő is görcsösen belekapaszkodott a kerékbe, de ebben az esetben nem lehetett megróni miatta. A veríték hűvösen tartotta az arcát. Semmi különös tennivaló nem volt, csak szép pohán kellett hajtania, és időnként elejét venni, hogy a kerekek szörnyűzöttyenései átvetődjenek az autó tömegére. Mindez a kormánykerék sima fáját szorongató újakban játszódott le. Időnként az volt az ember érzése, hogy a kerék igyekszik kibújni a kezéből, lefejteni magáról a fogást, kiszabadulni a szorításból. Éppen ilyenkor kellett a legkeményebben tartani. Pihenésről, nyugalomról egy pillanatig sem lehetett szó. Az ember alig vezette át valami gödrön a jobb előső kereket, már meg a bal volt benne. Egy pillanattal később pedig a hátsó kerekek kezdtek bajlódni vele. Zserár egyenesen ülve és néha-néha a -néha nyakát nyújtogatta, hogy jobban lásson. Időnként mélyebbet lélegzett, nagyot, hosszú sóhajtott és hátradőlt, megtámaszkodott. Aztán újra felegyenesedett, és tovább folytatta aprólékos bajlódását ajkán ugyanazzal a kis gúnyoros fütyűrészéssel. – Légy szíves, tégy fel már valami új lemezt, sóhajtott Johnny. Én, ha ezt gondolom, is legalább nem mondom ki. Micsodát! Ha meghalsz, én csak nevetek rajtad! Miért, hát én talán ezt fütyülöm? Észre se vettem. Reflektorosz öregem jobb oldalra. A kocsi jobb oldalának eleje teljes fényben bukkant elő a sötétségből. Az út egyenesen vezetett tovább meglepetések nélkül. Na nézd csak, úgy látszik engem is elővesz a fáradtság. Azt hittem az előbb, hogy gödröt látok. Fékez le és pihenj egy percig. Nem. Cigarettát. A füst egyszerűen megtöltötte a két halgatag férfi közt a fülkét. Túlságosan el voltak foglalva, störmer a vezetéssel, a román meg a félelmével és azzal, hogy a másik ezt észre se vegye. Mind a ketten negyedül voltak. Egymással semmi kapcsolatot sem remélhettek. Johnny félfenekén ülve úgy figyelte az utat, mintha az most mindjárt a torkának akarna ugrani. Ő is vezetett, képzelt pedálokkal. Ez egyébként többet ért, mint ha teljes tétlen maradt volna. De azért nagy megerőltetésébe került, hogy elneordítsa ordítsa magát a félelemtől minden egyes méternél. Egyszer másszor azért mégis megesett vele, bármennyire nem akarta is, hogy kicsúszott a száját. Vigyázz az Isten fáját! Zserárd már torkig van, több mint torkig ezzel az alkalmi kormányossal. De nem mutatja és nem is haragszik rá, inkább szánni tudná. Egyébként a vezetés csak aprólékos lékos pontosságot kíván, de semmi szellemi erőfeszítést sem. És épp elég fáradtságába kerül, hogy elfolytsa saját gondolatait. Aki már ennyi idős, mint störmer az jól tudja, hogy az igazi ellenség a reménykedés. van azért néha-néha tesz egy kis engedményt. Például maga elég képzele kis csomag vastag papírra nyomotban kérjet. Vagy pedig a káoboszi repülőteret, Las Piedrasztól nem messze. Saját magát, amint kofferrel kezében ott áll a jegypénztár előtt. De nagyon gyorsan félve elhesegeti magától az ilyen gondolatokat, s agyába helyreállítja a tökéletes ürességet. A vörös teherkocsi pedig lassított menekbe, zötyögve eszi Zserá tenyeréből az utat. Íged szagot érzek, íged szagot érzek, állj meg! Johnny felpattant az ülésről. Kicsi bemúlt, hogy bele nem vágta a fejét a fülke tetejébe. Gerard ráförmett és ellöki a kezét, mert az megpróbálja kiragadni kezéből a kormányt. – Mi a csudát akarsz fele az Isten fáját? Johnny egész súlyával visszazötjen az ülésre. Komikus kiáltást hallat, megragadja az ajtó fogantyúját és kiugrik. Störner csak a motor állítja le, mire a KG bangától megtorpan. Aztán ő is leszáll, de meg kell mondani gyorsan. Hanem azonnal megnyugszik. Kis fehér bűzös füst szállt fel az előső bal kerék felől. Hé! Johnny, semmiség! Bemelegedett az egyik kerék! És mivel a másik nem mutatkozik, Gerard hozzáteszi. Előre! Két francia kulcsot vesz elő az ülés alól, a fal fiókjából meg egy villanylámpát. A román szótlanul érkezik mögéje. – Hozd ide az emelőt! Öt perc az egész, valóban csekéségről volt szó. Johnny hanat fekszik a rugó alatt, és éppen javába húz egyet a Loxhíd szelepcsavaron, mikor a szeme valami gyanús dolgon akad meg. Hey, – Hé, Gerard! Störmer elpöcköli messzire a cigarettáját, és oda megy hozzá. – No mi az? – Nézd csak meg a másik oldalon, van egy biztosító sasszeg a lökés -csillapító? Hol? – A féder alsó részén. – Igen, van. Az Isten fáját ezen az oldalon kiesett. Vár csak. A román két kézzel rákapaszkodik a rugóra, majd elengedi. Baloldalt az előső kerékváz nagyon észrevehetően visszaugrik. A hidraulikus lökés csillapítóban nincs valami sok folyadék. Gerald bebújik Johnny mellé az autó alá. Egy kis fénykéve törik meg a csövön, sárga fortja körül fogja a töltőcsavart. A fénybe két vonalszerű mélyedés van belekarcolva. Semmi kétség valami szerszám ejtette rajta. Störmer előveszi a zsebéből a zsebkendőjét, beleköp és megdörzsöli vele a fémet. A rárakódott sárréteg lejön róla. Alatta fénylik a fém. A két ember egymásra meled. Egy pillanatra ismét bajtársakká válnak. Na, csavarnak rajta a kulcsal egy félmenetnyit. Erre fojnia kellene. De csak egyetlen nyomorúságos csepreszket a csavaróson. Még arra se szállja rá magát, hogy lehújjon róla. Hát a másik oldalom, kérdezi Miháleszkus szintelen hangon. A másik kerék felfüggesztésével nincsen semmi baj. Semmiféle karcolódásnak a nyoma nem látható a csavarokon, a sasszeg is a helyén van. A záró dugó keményen szólítva. De Mihály sikerül Zserádnak jól megfognia a -e, teljes erejével csavarni rajta, csak úgy fröcsköl belőle a folyadék. Szabotás, kétségtelenül az. Egy pillanatig hallgatnak, szinte már túlzásnak találják a dolgot. De az aljasságnak nincs határa. Az ember mindig talál olyan szemét alakot, aki felülmúlja összes eddigi elképzeléseit. Smerlofúr, vigyázzon, hogy rá ne jöjjenek. Ez a két alak nagyon komisz közönség lenne az ön számára. Van hozzá folyadék a ládában? Nem hinném. Véleményed szerint sok megy bele? Nem tudom, talán egy coca cola üveggel. De hiszen van vízünk is. Az éppen úgy megteszi. Igen, idővel ugyan tönkre teszi a csöveket, de mi arra fütyülünk. Fél éven belül, ha addig nem cserélik ki. Tíz perccel később már minden rendben volt, és megint el is indultak, de előbb még egy szempillantást vetettek mindenre, amit szétszerelés nélkül is látni lehetett. Mégiscsak, mondta a roma, mégiscsak, nem is kell hozzá vallásosnak lenni. Ha jobban személyre vesszük, tudod, Hogyhogy? -hogy. Ide figyelj, öregem! Az ípse, aki ezt művelte, irigyelte a bulit, eddig egyetértesz vele. Azaz, hogy szüksége volt rá, vagy irigyelte, ahogy parancsolod, pedig nem is egy kicsit. Eddig világos? Akárcsak mi magunk, akárcsak én, vagy te. Érted már, mire akarok kiukadni? Hát, pontosan úgy, mint mi. Most aztán dühös vagy, mert úgy gondolod, találtál valakit, aki még nálad is aljasabb. De hát nehogy ezt itt, fiacskám! Csak fokozati különbségről lehet szó, semmi egyébről. De elvégre, semmi elvégre, öregem. Nem is tudom, melyik te kedvesebb nekem. A pasas, akinek van szíve egy kis dohányért eltenni két másikat lábalól, vagy te, aki csak fel akarod venni a magad részét, de minden kockázatot rámsózol és léptenyomon elpároloksz. Johnny bosszusan, szótlanul szívta a cigarettáját. A teherautó tovább kúszott gödrökön, talajgyűrődőseken keresztül. Gerard időnként megkísérelte, hogy felgyorsítsa, és átkapcsolta a másodikra, pedig a második sebesség még egyáltalán nem is sebesség, legfeljebb 15 km óránként, de minden siker nélkül. Az autó azonnal táncra perdült, a román meg elződült, és ide-oda dobálta magát a helyén. Störmer végül is letett szándékáról, és felemelte a jobb lábát. Az éjszaka úgy nehezett rájuk, mintha sosem akarna véget érni. A csend befészkelte magát a fülkébe a két ember közé. Így megtelepedve bolyong az éjszakában, ezen az amúgy is eléggé ijesztő tájon. Bizonyára ez a mellükre nehezedett némaság folytja folytogatta őket, ez okozza, hogy oly rendetlen szaggatott a légzésük. Csak a legfontosabb dolgok bírják szóra őket. Ilyenek pedig ritkán adódnak, ha ezzel a rakományjal kocsikázik az ember. Cigarettát? Micsoda hőség? Hány óra van? Nönsz, Etin, hóra! Most és haláluk óráján. A hol teljes fényével világítja meg előttük a földet, szinte merőlegesen tűz alá. Hirtelen került a fejük fölé, az Isten tudja honnan. Hatalmába kerítette az éjszakát, valami fakó világossággal szorította vissza, egészen a szemhatárig, ahol a síkság belevész a semmibe. A liderc nyomás nem csak a fejükben vert anyát, mindenütt ott lebeg körülöttük. Az út minden betüremlése, minden gödre könnyörtelenül az ő alakját veszi föl. Mikor közelednek hozzá a kerekek, az ember szinte azt hiszi kell felkapaszkodniuk. Ilyenkor a szorongó félelem beleválja az emberek oldalába, kiegyenesíti és arra kényszeríti őket, hogy hirtelen előrehajoljanak egészen a szélvédő üvegig. Minden egyes gödör legyőzését csodának érezték, nyugtalanító csodának, mert egyszer sem merték bevallani maguknak, hogy már beteljesedett, és azt sem, hogy hisznek a megismétlődésében. Valahányszor az előső kerekek valami mélyedéshez értek, amilyet a tyúkok szoktak kipkapírgálni a porban, azonnal szemükbe tűnt a holdfényénél az éles körvonalú gonosz árnyékkör. Gérard ilyenkor visszahúzta a lábát, amely már úgyis alig érintette a gázpedált, és óvatosan áttette a fékpedára. Az autó lendületét ettől fogva nem a motor adta, hanem a jogszájánál megnövekedett súlya. Aztán engedni kellett, hadd csúszszék bele, és közben úgy játszani a fékkel, hogy azért meg ne akadjon benne. A kerék pedig csikorgott és forgott, no még egy kicsikét, no még! Mikor leért a gödör fenekére, még egy fellélegzésnyi időt sem volt szabad várni, azonnal vissza a jobb lábat a gázpedára, nekivinni az autót az emelkedő gödör szájnak, hagynyög a megcsavarodott alváz. Csak a két ember az egész idő alatt reszketett. Johnny talán valamivel jobban, mint Gerard. Visszatartották a lélegzetüket, amíg csak vége nem lett, míg csak ismét vízszintes helyzetben nem került a súlyos kocsi. De egyetlen perc sem múlt el, és már is előről kezdődött. Arcok úgy úszott a verítékben, mintha eső áztatta volna. Fényes bőrükön könnyen gördültek alá az izzadság cseppek. Hajuk tövénél egy pillanatig haboztak, de aztán hirtelen nekiíramodtak és végig a homlokukat, majd csatakos ingükre hullottak. Csoni időnként letörölte arcát egy hatalmas zsebkendővel. Gerard kétszer is megállt, lefékezte a kábét, felhasználta a hepehupás úton kínálkozó egy-két méteres nyugodtabb szakaszt. Aztán hátradőlt a sofőrülésen és mélyeket lélegzett. A reflektorokat eloltotta. CIGARETTÁT A gyufa felselkenő lángja komoly férfi arcot világított meg. Gérard ernyelt arccal, apró sippantásokkal szívta a fehér rudacskát, és a parázs vízfényében élesen rajzolódott ki keserőre húzódott szája. Johnny is cigarettázott. Ajka szögletében mély ránc reszketett. Úgy indultak tovább, hogy egy szót sem váltottak egymással. Az út elejénte észrevétlenül majd egyre inkább javult. A fejük fölött állmennyezetként függő úti tábla vége felé közeledő útszakaszra négy kilométeres órá átlagot adott meg. Három és fél óra alatt 16 kilométer tettek meg, tehát még előre is voltak. A lyukak egyre ritkábban jelentek meg előttük. Negyed óra múlva, ha Isten addig meghagyja az életüket, elérkeznek az úgynevezett hullámlemezhez. A trópusi országokban hívják így a kemény alépítményű utakat. Az esős évszakokban a víz ezer és ezer apró kemény csatornát vált a talajban, alig néhány centiméter mélyen, szorosan egymás mellett. Az ilyen fajta útra viszonylag magas sebességgel kell ráhajtani legalább 80 kilométerrel. Ebben az esetben ugyanis az autó úgy röpül a csatornácskák fölött, hogy nem akad meg bennük, és az ember szinte úgy érzi magát, mint valami európai autóúton. A bökkenő csupán az, hogyan gyorsuljon föl nagyobb baj nélkül. Ha legalább 200 méter sima szakasz lett volna előtte. De vajon lesz-e? Most már átadom neked a kormányt öregen, mert nem bírom tovább. Az autó átbillent még egy utolsó gödrön is, aztán megállt. Mindketten kiszálltak belőle. Gérard egészen belehűlt. Szeme zavaros volt, a szemhéja, amint leeresztette, valósággal égett. Felsebzett új a fájt, de nem csak az az egy, hanem a többi is, olyan erősen kapaszkodott a kormánykerék sima fájába. Nedves tenyerét beletörölte a nadrágjába. Egy kis szellő kerekedett, csatakos ingüket a hátukhoz tapasztotta, és megborzongatta őket. Gérard levette az ingét, és tisztát vette elő ő de várt, hadd száradjon meg egy kicsit a bőre, csak azután veszi föl majd a frisset. Mezítelen testén most szinte langyosnak érezte a szellőt. Tiszta ingét kezébe tartva egy pillanatig nyújtózkodott. Johnny úgy indította el a kocsit, mint valami kezdő. Kis híja, hogy ideges kuplungozásával jó alaposan meg nem rángatta. Lábával úgy tapogatta a pedálokat, mint aki homokon jár, és minduntalan elfut alóla a talaj. A sebességet kellett váltania, mintha égette volna ujjait akar. Előttük laposan nyúlt el az út. Csalogatón, akár az autósztráda, csak ne lettek volna rajta ezek a gyalázatos kis csatornák. Kerekeik előtt jó 200 méterre bevilágították az utat a fényszóróik. A szerelvényfalon, amelyet a román csökkentett fényjel megvilágított, óránként 15-20 kilométer között ingadozott a mutató. A két első sebesség tehát rendben ment. Még három volt hátra. Homokos útsáv kezdődött. Nagyon simának látszott, veszettül ügyetlen vezetés kellett volna hozzá, hogy megbillenje rajta a kocsi azzal a veszedelmes farolással, ami csak a kanyarokba szokott előfordulni. Egészen a látóhatár széléig legyenesen haladt az út. Még a fényszórók megvilágított a szakaszon, túl is látható volt, mert kiviláglott a környező éjszakai sötétségből, mint szalad neki egyenest a fensíg szélének, elveszve a körös körül rájuk boruló égben. – Rajta, öregem, itt a nagy pillanat, gázd bele! Johnny arca nem mutatott valami hősies elszántságot. Puhán, késlekedve simogatta a gázpedált. – Harmincöt, negyven… Mikor átváltott a negyedikre, a gyenge gáz miatt a motor is akadékoskodni kezdett. Pedig ha most nem ad Isten igazába gázt, akkor futts az egésznek. Egész éjszaka a negyediken akarsz maradni? Gázd bele és ugorj az ötödikre öregen. Még tíz másodperced van, aztán megette a fene. A fene valóban megette. A mutató három rángással visszafelé kezdett süllyedni. A teherautót még vitte a saját lendülete, egy darabig még bírta tartani a negyedik sebességet. Johnny keze kétszer is tétovázott a sebességváltó gombján, aztán elfintorította az arcát. Lába határozott lam hozdulatta kétszer-háromszor gyengén benyomta a gázpedált. Végül ezt is abba hagyta, megadta magát. Gerard igyekezett megőrizni a nyugalmát. Állj meg egy pillanatra! A román engedelmesen az út szélére irányította a kocsit, és ott megállt. Megköszörülte a torkát, kiköpött az ablakon. Fejét lassan Störmer felé fordította. Nem fog menni. Félek, nem tehetek róla, félek. Störmer mélyet lélegzett. Ez a lélegzetvétel inkább sóhajtás számba ment. Most nem volt szabad elveszteni az uralmát idegei fölött. Értsd meg, folytatta Johnny. Szeretnék nem félni. Hidd el, hogy a félelem semmi örömet sem okoz nekem. Be akarom fejezni ezt az utat, felvenni érte a dohányt és lelépni ebből az országból. Nem hagyom abba. Abba ugyan nem hagyod, de érámsózod az egész munkát, annyira be vagy rezelve. Igen. Látod az előbb, mikor fel akartam gyorsítani, hogy átkapcsoljak az ötödikre, azt hittem, menten elájulok. A félelemtől majdnem összecsináltam magam. Mit tehetek én ezelvem? Sokáig nem tudták, mit évők legyenek. Mégsem hajthatnak tovább 30 kilométeres sebességgel óránként. Akinek az ülepe mögött a halál holálkodik, az igyekszik minél előbb megszabadulni tőle. Arra nem számíthattak, hogy még egy ilyen homokos, sima, lapos, nekifutásra alkalmas útszakaszt találnak. A francia kiszállt a fülkéből. Villanylápával a kezébe megvizsgálta a talajt, az út két oldalát. Igen, Luigi kocsija is itt lódult neki, itt vet lendületet. A szétfecskendezett homok egyre messzebb feküdt a poha talajba bevágódott kerék jobbra meg balra, ahogy a nagy sebességre felgyorsuló kocsinknál lesz szokásos. Áthaladtában ezt a figyelmeztetést hagyta hátra pajtásainak Luigi, a derék fickó. Visszamenni, Bajos! Nem mintha ez magába véve nehéz feladat volna, de az ilyen könnyen mozgó talajon a KB kerekei barázdát vonhatnak. Felszántják az utat. Akkor aztán nézhetik majd mekkorát dobrajtuk, ha ismét erre hajtanak nyolcvannal. De még sincs más hátra, mint neki kell szaladni. Minden sok időbe fog kerülni. De bármennyire elvesztegetett időnek érzik is, mégis nyernek vele. A hullámlevezen csak kétféleképpen lehet rázkódás nélkül hajtani. Vagy 10 kilométerrel óránként, vagy 80-nal. De ha egyszer már benne vannak, akkor hogyan menjenek át az egyikből a másikba? Ides is, Johnny, visszafarulok egészen a homokút elejéig. Hátrafelé nem adok egy csöp gáz sem, és nem is nézek hátra. Te fogsz irányítani. Közben majd igyekszem kimenni a keréknyomból, hogy ne csináljak se gödröt, se halmot a visszafelé úthoz. De nem, majd én jövök vele vissza is. Felviszem a megfelelő sebességre. S ha már benne leszünk, akkor átadom neked. rendicek. Megpróbálom. Azt már nem öregem. Itt semmiféle próbálomnak nincs helye. Megteszed? Mert már igazán torkig vagyok veled. Störmer hangjába volt valami, amitől a román gondolkodóba esett. Szótlanul néztek farkas szemet. Ha ez a bitangút nem lett volna olyan fárasztó, magam tenném meg egyedül. Elképzelheted. Nem gyertem volna le a mérgemet, és nem vettelek volna újra fel azután, hogy olyan szépen benne hagytál a csávába, amikor meleg lett a talaj. De túlságosan nehéz, egyedül nem bírom megtenni. Erről nincs is szó. Örülök, hogy ezt hallom tőled, de korán sem a te szempontjaid miatt. Aztán meg nem hajthatunk harmadik sebességgel egy összebességre épített kocsival csak azért, mert a nagyságos úrnak a nadrágjába szállt a bátorsága, érted? Ne légy velem igazságtalan, Zserárd. Tudod nagyon jól, hogy én sem vagyok ijedősebb, mint akármi más. Ismerhetsz. Te? Én tojok rád. Torkig vagyok veled. Itt most nem általában a te bátorságodról van szó, hanem arról a rohadt, nyavajás buliról, amelyik engem is ugyanúgy idegesít, mint téged, de amelyikkel mindketten ki szeretnék szabadulni innen. Szívesebben lennék együtt, akár a legutolsó himrindyóval is, ha valamivel szerencsésebb véletlen folytán ma éjszaka kivételesen nem rezelne be a gatyájába. Valahányszor tíz mérfölddel többet jel ez a kilométer mutató. Mégiscsak gyalázat. Félek. Hányszor mondjam még? Beteg vagyok? Beteg. Megköszörült a torkát, tagodnak ejtette a szavakat. Egész arca olyanná vált, mint a kocsonya. Reszketett. Beteg. Ismételte. Beteg, nem beteg? Ma éjszaka vagy hajlandó leszel rendesen viselkedni, vagy itt dög lesz. Siránkozásra most nincs alkalom. Azt Slash Piedraszba kellett volna elvégezned. A sóhivatal ott van. Itt nincs fiók telepe. Figyelj ide! Ha nem lenne rád szükségem, az előbb kinyitfantott volna. Ki bizony, érted? Sejtem, morogta Johnny. De nem tettem, ez az első jogcímem, hogy hálás légy nekem. A második az, hogy magammal cippeltelek a dohány utáni hajszában. Mert az egészben a nitroglicerin csupán jelentéktelen semmiség. Romantikus epizód, érted? Az igaz, a komoly, az örökérvényű ebben az egész históriában, amelyikbe együtt belekeveredtünk, még egyszer mondom neked a dohány. Sajnos, hogy az. Két szerencsétlen Pali meg akarja keresni a jegye árát. Talán nem így van? Igazad van, de azért, de azért nem fogom neked megengedni, hogy holmi gyenge idegek miatt tönkreted az esélyeinket. Ha a dohány szarbadugták volna, s a játékszabályok úgy írnák elő, hát kiszednéd belőle a fogaddal is, nem így van. Nohát, nem szarbadukták, hanem egy kis gyors halálosztogató csomagba, amit a nyakadba akasztva hordasz, és minden pillanatban felrobbant. Például most is. Fogd be a pofádat! Johnny ezt egészen halkan nyűszítette. A levegő valahonnan a gyomrából jött, s miközben kitört belőle, biztosan megvérezte a torkát. Störmer vállat vont. Ne tégy úgy, mint a struc, nem vagy már gyerek, szóval a következőt fogjuk tenni. Én ezt a repülőbombát felgyorsítom a kellő sebességre. Aztán útközben átadom neked a volát. Nem mondhatod, hogy nehéz dolog, nem azt kívánom tőled, hogy kötélen táncolj. Én meg ma jól elhelyezkedem melletted, és szundizok egyet. Egyebet nem tehetek, nem akarom az egész életemet ehhez a dinamit rakományhoz kötözve leélni. Igen, de nincs semmi, de Johnny. Én nem azt mondom neked, figyelj csak rám, nem azt mondom neked, hogy tedd meg vagy pedig, hanem azt mondom, ez így lesz, és nem másként, és most már elég. Te meg majd meg fogod köszönni nekem, de ha véletlenül nem köszönnéd meg, az se lesz baj. Kezded már érteni? Miháleszkú lépésben ment a teherautó mellett, amely zökkenés nélkül haladt. A román lámpája az Egyesült Államok hadseregében használt szabályozható fényerejű típus volt. Hengeres kévéje a kocsi mögött harminc lépésnyire söpörte az utat. De a ferdén belső fénye minden göröngyöt, minden talajredőt fantasztikus árnyakkal színezett ki. És Johnny érezte, hogyan nő benne az űrzavar. Úgy találta, hogy ma éjszaka minden gonosz, minden igazságtalan. A tárgyak is egyetértettek, cimboráltak ezzel a pokolgéppel. Minden ellene fordult, minden túlontúl erős volt a számára. Minden összefogott, hogy kiolcsa életét, hogy szétfújja őt, körös körül, mint a port. Störmer időnként kezének egy-egy kis nyomásával minden nehézség nélkül a helyes irányba igazította a kocsit. Az autó engedelmesen viselkedett. Hátsó kerekei szép egyenesen gördültek előbbi nyomukba. Ez most nagyon fontos volt, nem volt szabad új, rossz nyomokat csinálni, mert mikor nem sokára nekierezté a kocsit, beléjük csaphatnak a kerekek. Az pedig csak Isten tudja, hogy akkor... Visszatértek a homokos út elejéhez. Elérkezett a pillanat.